زر منی مفول دی مورات دی نه چې کممنو ال مکتدا ده ز ما چې کممنو غې ک کوي چې د هغې د پاره احکامې خاص شووي په نح و کې چونکې په کلام کې اوله ابتدا په مکتدا باندېې دد وجهنا هغې احقاماتې د ټولو نه مخکې کړل د مبتدا مخکې کړه صاحب د کافی ف مخې کړی دی هر او سره خپل د لا د مبتدا مخکې کړي ده دی کې اختلاف دی شی اصل لی مرفوعاتو سوکتی. اصل لی مرفوعاتو اغم او ده او که اصل لی مرفوعاتو فائل لی. ندوم زبو یوداو شی اصل لی مرفوعاتو مبتدادا ارید لله اليوم چې مبداه چې کم ده نو مبدو به د په کلام کې مبتدا مبدو به د په کلام کې په اتبار د روزوی سره دائمن او په اتبار د تلفر سره غالبا مبتدا مبدو بیهی ده بکلام که پید بار ده رتبه سر دائیمن او پید بار ده طلب سر غالبا فائل خورستوی دویم دلیل داده چه مبتدا پا تاخیر سر نوزی ده ابتداییتنا او فیل په تاخیر سره په تقدیم سره او دچانه فیلیت نه مده په تاخیر سره نو جانا جانا رجل اقا مبتدا او دچانه ضیت نه لکه فید داې زدون یا ف دا رهون ع مکتدا ده او فیل په تخدمیم سره دچانه فیت نه قام ضدون کی زدون سر دی فیل دی او چې زیدون قام دی که نوس شو د فیلیت نه شو در ام دلیلی دا دی مبتدع چی دا نو دا عاملوم دا و معمولوم د دوارا پا خپلا ازان لی خپلا را پاور کری دا و خلاب د فائل نا چه معمول لی و عامل نه دی و خلاب دا چه نه عامام اوست نه معمول لی املو نه دی داغ دا چا د لالو اصل شو ووي مکتدا ووي د مکتدا د تقريم دا چې کمدننو د لا شو چې وي چې فیلغ فائل چې دی نظر جز د جمې فعلې دی او جمله اصل لا په نظر سره غرض د متکلم تا د واجه د تغور د دی جم نه جمفعل نه تقللو من ختابتن او غیبتن جمله بدږي او جمله فعل بدلیږ او را بلږي دا فیل هغ جوجز دی او دویم ددي وجه نه چې عامیل د فائل قوي دی چفعل دی عامل د فیل سردي قوي دی چغ پیل دی د عامل خمانوی خو معوي دی چې ضعف دی عامل د فیل قوي دی چغه فعل دی رااصل فعمل ک سوک دی نو چې عامل یا سردي نو معمول هم سر دي فاصل او دا تااج چې کوم دي دا اوس مرجهحات نهدي چې مبت دا م مبدوه ده نو دی به هم مون فیل به مونږ مبددو به کړی خو د تاوزر دی چې مخکیک نو بیا د فیتس کېږي پوي دا تااج کوم د لا ولي دي نو دا د مبتدا د رجحان لپاره د لایل ګرځې خو په علاوه د فایل باندې په فایل سرزالة مرجهات موجود دي خو خیر به هرال تدې دلایل ټکټلې دي او مبتدا مقدم کړی دا تعریف د مبتدا د نه کړي اکتفا بالمثال کړي دا تعریف د دا مبتدا دای چې هو, هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیه مسندا الیه هو الاسم المجرد عن العوامل اللفظیه مسندا الیه اسم جخال کریشی وی جکندنه د عوامل لفظیونه ترکیب که جه کم در مصنی واقع شوی بیا آمده کسی غد صفتی کسی غد مشتقی وی کسی غد صفتی کسی غد غیر صفتی او دویم بیا آمده که اسم استفا نغا حرف نه نفی بی داخل وي کنوی داخل شوی او درې بیا مادة شرافي ظاهر لويو کو دي سرزمکار دا دي قسم اول لمبتدا قسم مثالی د مبتدا چ دي دا وی تعریف دار چ د هغه صیغه د صفات شرافي وی اسم ظاهر لرا او وي پس دو آدار تو دو نفی یاد استفامنا پس دو آدار تو دو نفی یاد چانا استفامنا او مسند بیهی وي بی. او سوی بی؟ مسند بیهی مسندی بی. بی. دو قسم ثانی و دو قسم اول فرقونا اولنی فرقیدا دی چه قسم اول دو مبتدا مسندنی لیهی دی او قسم مثالی مسند ده قسم مثالی څه ده مسند دوم دالي چه قسم مثالی ده قسم اول د مبتدا چدي نو هغه ضروری نه ده چې صيغه ده صفات وي او قسم مثالی ده مبتدا چدي نه, ضروری نه چسی غد بھی. صفت بھی. صفت بھی. ده ضروری چې صيغه ده چا صفات پي صيغه ده صفات پي دریم دالي ا قسم اول لمبتدا چي دي مدارافي وي اسم قسم ثاني لمبتدا چي دي مدارافي وي چاله ظاهر لرا مدارافي چاله اسم ظاهر لرا او تیسوي اول لمبتدا دا خرافه وي چاله را ظاهر لرا او سلورم فرق باده چه قسم ثانی ده مبتدا با واقعا بی پس ده نفی و ده چانه ده استفامنا پس ده نفی یا پس ده چانه ده استفامنا قسم اول ده مبتدا که ده خبر ضروری دا فرقونو ده قسم اول او ده قسم ثانی ده چه ده مبتدا مثالون اوی سیب مبتده اون زیدون و عازیرون خبر این قلت زیدون و عازیرون من اتظر مبتده اون زیدون و عازیرون خبر مبتده چی دانو دا زید دی دل تا پاری ترکیب که دا مبتده اون تک خبر واقع شوئی دا مبتده چید خبر دی دا خبر مقدم دیو زیدون چی داند دا مبتده موخر دا йینی زیدون مبتده اون و عازیرون خبر زید چ دینو دا مبتدا داد او حاضر ټکه چ دینه دا خبر ده ان قل طاقتدا سی وا زیدون حاضر من یقذر یعنی دا جمله دی ویلا چې زیدون حاضر من یقذر نو زیدون به مبتدا یعذرن بی سی خبر ایږي بچا شروع وشي ګره نو سی مبتدا زیدون حاضرن 10 دنو دا عذر قبلون کې دداغه چا چې څو کوزر پیښ کړي خو خو یې ده چې څو کوطا عذر پیش کړي نو عذر یې سګي هم زنه سره تاسو خو یې هغه عذر نه قاری صاحب الله تعالی دا هغه والد څه وو الله تعالی سره د خاورو بخیدیر خسرړو انو ایزحمد قاری صاحب یې چې خوبه ورته مې چې بهږي غلطي شي دا وی داو قاسته هو ته کول نه شي بچي دا غلطيوله ولی وي سوال په دې کې چې دا کار ته دا قسته سکه او کې خپلګه دا غلطيوله شي دا نو دې غذب یم سره جواب نه راګه چو وزر درور نه وسړ نه مني هغه سره وسکه کنه العذر وان کرام الناس مقبول اذا من غلط عذرونه نبي عليه صلوات والسلام یا تزورون اليك کنه شي په عذر نه ټیک نبی اللہ و رب رضا تو عفل داوانی که لیم آزان صلاحو دا خوی و با خاتم را خسڑی دا سفا سڑو دا جاداوانی که مجھو اللہ اجازتو نسکے مانکہ اللہ کوب که دلا بے غیرہ تا معلوم شیعو که سخت تا که معلومی که دا عوضر زیدن آزی رمانی اتظر زید چی دین دا عوضر قبلون کې کے دید آغا چا چا عوضر و پیشکیم و اول مبتدع و الثانی فاعلن غنافی اثارن زانی اثارن زانی ترکیب تاو گورا اثارن زانی اے روان دیجا دوارا اثارن سیغر چالا اسی فاعل اثار چالا استفام بیزو شوی دی زانی نی رفت زکری زانی فاعلی دیجا سارن زانی سارن سیغل سفائل زانی لیتور کرده رفع سیغل سفت رفع کرده اسمی ظاہر لرا اندا سارن مستندبیهی وی او زانن زاج کمدنو صد مصد دچا دی خبار فائل صد مصد خبره نا سارن قسم سانی دچا دی نم او زانن فائل صد مصد دچا دی و اولن مبتدا اونا دی اولنیتی کتا مبتدا ہوئی خود دویم تے گوری خبر نوئی دویم تے فائل ہوئی خواه دویم تے سوئی فائل ہوئی فائلون ان غنا فی اثار ان زانی داست فائل چاگت کم مستغنی دے نور سو تا جاتو نشتی نه خبر تا جاتو نشتی فائل غنی دے خبرنا نور سو دے دیکھای مقام دا چا دے خبرنا داست اټار ان صفائل سره صفائل کولنا مفتدا شو او پرتی سره خبر شو نا آثار inzani تازاني فايل له مستغني دي خبر نه استبدل دي خبر دي خیر مقام نه خبر ورکشه بل خبر ته ته جو تو فايل ان غنافي آثار inzani وقف كاستفهام من النفي وقد يجوز نحو فائز اول دا سارن زانی ہوگا نا دا غضای کی دا سارن اسو فائل بانیسا داخل شو حمزدو استفان دا غضای حرف نفیسی داخل شو ام بے دا قصی حکمی ما سارن زانی ما قائمون زیدانی ما قائمون زیدانی نو د نفیو دا دا پا دی استفان بانی نفیس کا قیاب ذانبیون په شان ده چې ده صفات ده وګوره کلا کلا تک شان بغیر د سیغه د عادتونه نه او بغیر د عادت د استفام نه اوم صرف د صفات قسم ځای د مبتدا شي قراشي دا به 잡ته شي کلا کلا لا کفائزن اولور رشد فائزن اولور رشد فائزن اولور رشد فائزن قسم ځای د مبتدا قول الرشد دبونيز دغه چاباندی چې هغه داوي چې دغه نن نه د سیقات او صفات بغیر د اعتماد له عمل کول شي جمهور مزبداره چې سیقات او صفات بغیر د اعتماد نه عمل کوله نشي خامخابه یتیماد نیو پچا پورې په یوهه شي 6 اکتوبر سکی اعتماد کی نو که اعتماد نه نو وی عمل کوله شل شي وزنه چې بغیر د اعتماد شي عمل که ولی شید. بغیر دی اعتماد عمل که ولی شید. بغیر د نفی او بغیر دی استفام نقی اسمی ثانی دی مقتدام واقعی که ور لی چې کم دی نسو شید. فائل صد مصد خبر. نفاع ازن علر رشد. صحیح دیگه نا. کامیاب دی رشد و علا. رشد و هدایت دي علا دی کامیاب. نفاع ازن علر رشد. فائزن سیغل اسمی ثانی اسم دی. وقتا اول الرشد فائل صد مسد خبر د جمهور بن زبان فایز اول الرشد ده فایز صغت اسماعیل اول الرشدی فائل ده, ده شی جمله ده دا جمله نه ده شی ده شی به جمله وقس کا من النفي وقد قیاس کا کم دنو تو کا استفهام من النفي پېښان دې استفهام چې کوم نه نه 필راوا اول الرشد او کلنا نه کلا جائز دي دا غورډیر کم دي لکه دا ترکیب چې فايز اول الرشد دا غور کله نه کلس دي جائز دي